Szervusztok, kedves hallgatók! Hú, ez szép volt! Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a METI Heter podcast 2013. július 9-17 adása, amelynek a címe Kiküldetéses adás. Ennek az az oka, hogy a világ három teljesen különböző pontjáról jelentkezünk be. Úgyhogy a szokott bemutatkozáshoz mindenki tegye hozzá, hogy éppen hol van. Én Póli Ferenc Ferenc vagyok, Budapesten ülök, én nem vagyok annyira nagyon érdekes. Sziasztok, Szerberg kell. Kert vagyok. A háttérben francia a mandorak és egy svájci repülőgép száll A határon vagyok és szertben jártam majd, vagy később beszélni fogok. Sziasztok Péredik Körtesi Segas. Én a Goker Media New York kiodiszállásában vagyok éppen. telefon fülke éppen. helyiségben. Egyszerűen szóval iszonyú menő helyeken vagyunk, kivéve engem, bár én ezt itt szeretem, ahol lakom. De, de azért a CERN. Ugye a nagy részecske egy nagy hadronütköztető e, melletti kutatóintézet, illetve a Góker New York, irodája, ezek azért elég jól hangzanak. És elmondjátok, fiúk, hogy mit csináltok ott? Én természetesen dolgozok, mint mindig is állandó jelleggel, de ha a főnökeim hallgatják, akkor legyenek nekem egy és azt az így ilyenkor kérni. Uh, az LHC-ben, meg a CMR detektorban, meg az Alice detektorban jártam ma sajtótúrailag. Aztán ezt el majd olvasom, amikor a héten az Origó című intatás újságban. És akkor úgy kellett elugrandozni a nagy hadronok elő? Nem, mert le van állítva az egész, most nincsen válkumság a csőben, nem ütötték le egyébként tízet ami azért biztos hideg, és, és nem is már tehát simán bele is sétálni, meg fotózni, meg megéríteni a 오늘, nem néznek oda, és majd amikor jövőre fogják bekapcsolni, amikor viszont már a, a dizájn teljesítményen fog üzemelni. 14 terroelektron a ütközésekre le lehet létrehozni, hozni, amit viszont sok. És ugye most van az, hogy most cserélik ki azokat a nagy tekercseket, amik az első százszázalékos bekapcsolásnál csúnyán leégtek? A akkor nagyon sokat cseréltek, nagyon sok mindent kisikáltak. Most azért biztos sok sere van benne, meg elkezdték tuningolni a detektorokat is, kerülnek be a új műszerek, gyújabb uh -huh. mérések, finomitják kísérleteket, nagyon nagy átszerelés van. Szóval ráncfelvarráson esik át a nagy hadron ütköztető. Igen, és az a, az a nagy remény, hogy itt most ha nagyobb ütközésű teljesítmény lesz, mert kicsit 2018-ban növelik a luminozitást majd, ami azt jelenti, hogy sokkal több ütközés lesz, százszor több, mint most, akkor egy Higgs-bozon gyárán az egép, és nem, nem ilyen 100 darab higgs fognak találni, vagy két, amit eddig sikerült, hanem csak úgy összeállni fognak, mert sokkal is menni megvenni az asmóban. És akkor bárki rendelhet magának Higgs-bozont? Hát ha azt nem is, de sokkal többet fognak tudni. Egy ilyen gravírozottat szeretnék, bele van írva egy SIA vagy valami ilyesmi. Ezt <gül> <gül> Biztos... holnap még interjúzom a, a cen a vezetőjével, emlékezni fogom neki ezt, hogy van hogy mikor lehet névett, a Higgs boszont kérni. Szuper. Egyébként tudnék a 2-től Egyébként nem ott találták fel az internetet is? Te, sőt, jártam azon a folyosón, ahol, ahol feltaláltak az internetet, most ott a Higgs boszont keresik, mint mindenhol máshol. Vány az internetet? Uh, hát a World Wide a kérdés. És ezt azért mindig elmondják a szemben, hogy a World Wide az itt találod ki. Uh, a reggel egy olyan sajtósra beszéltem, aki 93-ban még nem hittem, hogy bármi lesz, és aztán mégis. De 93-ban már volt kép is, nem? Nem, 94-ben volt a World Wide Web. Ja, oké, okay, akkor el vagyok csúsz fel így időkkel. Ah. mit keresel a Gokernél? Azt tudjuk, hogy ott dolgozol. Mennyi ideig vagy ott? Én most három évig gyakorlatilag hónap végéig. 28-án este indulok vissza. Tudja a fele, mit keresek itt. minden esetre egyéből jó. Nem, ugyanúgy dolgozom, mint hogyha otthonról dolgoznénk, csak hogy is -e meg a cégnek ezt a felét is, ha már, ha már itt dolgozom. Uh -huh. És akkor te vagy ott egyedüli magyarként, vagy többen mentetek? Nem, két kollégámmal. A Gyocóval és az ethereum jöttünk ki most. De figyelj, és akkor egész nap dolgozol, és aztán mit tudom, este lefekszel aludni, vagy, vagy így voltál már New Yorkban is? Tegnap konkrétan pontosan ez volt. Egész nap dolgozol, aztán haza mentem aludni. Ugyanakkor ebben benne volt az is, hogy, hogy reggel hajnalosan nem tudtam aludni, és ezért az aktuális díjt, a krónátot kipróbáltam. Na mi az a krónát? Ez egy péksütemény. Van, van egy francia pék, aki nemrég nyitott egy, egy boltot manhattan és most ne kérdeztetek városrészen, városrészben, az ott még nem tudom, a Spring Street-en van, a, ahol egy Cronut nevű dolog, az, az tényleg ilyen nyás lága elvett. És ugye, ahogy a filmben látjuk, hogy, hogy a nyolatják mindig belebolondulnak valamibe, és akkor azt túlhypolyják egészen addig, amíg lenné válik. Itt is ez történt. Ez a Cronut, ez gyakorlatilag a, a croissantnak, és a donutnak az összerámbásáról van, tehát egy le, leveles tészta, mint a, mint a, a Csak De, de fánknak áltázva. Csak fánk íze van. Hű. De nem is akármilyen fánk, hanem így a legolcsóbb, legundorítóbb, lakókocsiban árult, vásári, idézőjelek között amerikai fánk íze van. Amit egy kicsit ment az, hogy egy hogy, hogy remek lekvár van benne, de nem nagyon. És ez, ez az a termék, amire a reggel 8 órás nyitására a végségnek két utcánál tartó sor vár. Én még nem hittem, hogy tényleg jobban élünk, mint az amerikaiak, de most, hogy meghallottam, hogy ők sorakoznak a végségtől, igazán a maga az rész, hogy sorba lehet érte állni, szerintem ez, ez adja a a, a fő vonzerejét ennek a dolognak. Tényleg, és ez ilyen közösségi formájában, mert Tehát a sorban állók beszélgetnek egymással, kedélyesen megkínálják egymást a kávéjukkal, meg ilyesmi? Kialakulnak kisebb enklávok, de, de alapvetően ez egy egyéni sport. Oh. A kelet Európai Stik, az, az pontosan megvan, ugyanis vannak emberek, akik professzionális az laknak, és nekik könnyű korán oda menni. <laughs> És vitás előtt 10 perccel körülbelül elkezdték, elkezdték így vég, végig menni a soron két hajlékalan, aki, aki szerintem napjuk óta foglalta az első helyet. Hogy. 30 dollárért átadom a helyen. Oh. 30 dollár valaki. Tegyük hozzá 5 dollár maga, maga ez a sütemény. <laughs> és azonnal lecsapott rá egy nő. És aztán, aztán a második hely is gyakorlatilag ugye ez a sebességgel elment. Ez csodálatos egyszerűen. Meg van, van aki széket ad bérbe, illetve, illetve vannak a, a, az üzének is, akik végigállják a sor majd 10 neves továbbadják ezt a, ezt a szörnyiséget. ha nem lennél ott, akkor azt gondolnám, hogy te most egyszerűen csak átversz minket. Ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy ilyen rossz, van ilyen rossz sütemény miatt ezt csinálják a New Egyébként van, akinek ízlik. Tehát én most, én most egy kicsit lehet... akár túlzom, egy jó hogy... sütemény, tehát értem, lehet... Én hogy a sorban állás után a legkevesebb, hogy neked a süteménye, amit megvettél. Egyébként, egyébként... Ha már végigálltam a sort, ott vettem magamnak is egy reggelit közben, és a simakról szerintem az, az nagyon finom volt az ízlet. Hmm. Tehát, hogyha nem, nem lenne egy órás sor előtt, akkor az egy tök jó hely. Hmm. És nem hamisítják? Biztosan hamisítják. Tuti, tuti van recept is hozzá, valahol. Majd megkeressük. Jó. És figyelj csak, csak fánkot vettél, vagy vettél valami kütyűt is New Yorkban? Az első dolog, amit igen, nagyon levásároltam, és hogyha tényleg ezt a trendet követem, és ezzel a tempóval vásárolok te kütyüket, mint ahogy eddig tettem. Szombaton jöttünk, délután. Ma van ked. Így van. És ez alatt az idő alatt vettem magamnak egy fényképezőgépet, és úton van a telefonom, tehát az még sippelés alatt van a telefonom. Ú, hát azonnal mondd el, hogy milyen típusokat vásároltál, és azt is, hogy miért. Fényképezőgép lesz az új fajta. tükörreflexes, de nincsen benne tükör. Nagyon e... fényképezőgép egyébként. Egy EUSM, EOS a kanonnak az EUSM-jét vettem. Hmm. A, a Vario lencsével, és nagyjából fele akkora, mint a, a, mint egy tükörreflexes lenne, bajonetes. Az a, az, az egyetlen cikki benne, hogy nem ugyanazt a, a, a menetet használja, mint a kanonnak a tükörreflexes gépei. Mondjuk van hozzá adapter, de, de ez kényelmetlen. Viszont kicsi, mint hogyha egy, egy point én shoot lenne. Egy point én shoot ami rá, rá szikszalagoztak egy, egy tisztességes objektívet nagyjából. Nagyon jó játék, nagyon élvezem. Tegyük hozzá, hogy egyelőre egy használható képet nem sikerült csinálnom veled, de nagyon élvezem minden percét. De. Full manuálisan lehet irányítani mindent, még B is van rajta, nem tudtam, hogy, hogy digitális. Azt hittem, hogy digitális gépeket nem lehet B sebességet használni a digitális zaj, meg tudom is élni miatt. Hát lehet használni, csak nagy lesz a digitális zaj. <laughs> És. Tegnap végül leokéztem azt, hogy, hogy ve, vettem egy, egy Nexus 4-et, ami ugye a google nek a 300 dolláros uh, régiókódmentes. Hogy hívják ezt? Ez mobiltelefonul? Függetlenített. Függetlenített, hát, vagy független, független, független. függetlennek született telefonját, ami több jó lesz. Például azért, mert így akkor, akkor lesz mobilet elérésem a városban, és akkor nem vakon próbálom navigálni az utcákat. Mondjuk, mondjuk így a, a, a nézetrácsos szerkezet miatt mehetett könnyű navigálni, de, de azért biztos, amit uti. Jó az, hogyha van egy a amazőben. Egyébként rájövök, hogy, hogy, hogy, hogy ilyenkor a forszkár hasznos. És itt most visszaszívok minden rosszat, amit eddig mondtam, a Polskoyerről, ami itt tényleg hasznos. Akkor Csukó vagyunk igazából rossz helyen. Igen, igen. Úgyhogy egyébként itt, itt tartunk, ha ezzel a tempóval haladunk, akkor ö, két naponta veszek egy darab kücsőt, akkor a kontinén az megtelik, amire visszaérek Aha. 300 dollár. Hm. Nagyon szép lesz a végére a, a számlád. Jövő hónapban csak parizer fogok enni. Hát figyelj, hogyha ezt meg tudod csinálni, hogy ebben a hónapban két naponta veszel egy 300 dolláros készüléket, akkor <tos> szerintem megéri egy hónapig parizer tenni. <tos> És tényleg veszel még valamit? Tervezed még? Nem, most, most már nem tervezek semmit. Kell azt műleg. hogy kell venned kindle Igen, Igen, de még kampányolni fogok. még van, ha jól számolom, legalább két hetem, de megnézem a naftár alkalmazást pontosan halálpontosan kéthető és két, két adása, amire rábeszélek egy kibőlre. Egyébként megragadnám az alkot, hogy közöljön, hogy Hasonló stratégiával lettem rábeszélve a Nexus 4-re is egyébként. Uh, viszont az egyik amerikai kollégám az, az kérdezte, hogy is, ugye akarok lenni, mert hogy ez egy jó deal, és vagy és gyakorlatilag mindenkinek vett. Ilyen, ilyen teljes pusher stratégiával, ez tök megéri venni. Látod, én mindenkinek vettem? Ugye meghetem neked is. Ez tényleg egy jó dél, figyelj. Így bele gondolom, hogy Amerikai főnúgó látán először kiindult, jól eszembe. A top ketty ját Magyarországon, és kicsi és zöld zöldfülű újságíróként bekopogtattam az akkori gók egy mert egy hamarabban hallottam van ott egy ilyen. Kelyet európai rutinál kölcsönked ami mi fényképezőgépet hozzá, és tesztelgettem más egy keresztül. Igen. De, de a GOKER go főnök kezébe láttunk a először iPhone-t is személyesen. Szóval egy hosszú történetük van ez a céggel. Igen, a magyarországi technológia szürgéi vagy technológia megismertetés zászlósajója. Ha kértek valamit, még itt vagyok egy pár hét. Igen, én meg fogom gondolni mindenképpen, mert igazából nagyon szeretnék mindenféle dolgokat amerikai áron megkapni, de ezt Egyébként nem fogjuk az adásban megbeszélni. Ez a szürke import importrés most lecsökkent. Tamás barátom számolta ki, hogy nagyjából ott tartana azzal, hogyha, hogyha velem importáltad, és akkor most tegyük az fél, félre azt az apróságot, hogy most éppen Svédországban van kint. Szóval, hogyha velem importáltad vissza egy iPad minit, akkor plusz-minusz ott tartana, mint aki kifizetné a Magyar Áfát hozzá. De miért? Ezt nem értem. Nem, értem. nem de? minden de pont az elhoz számetnél néztem azt, hogy a B&H-ban a legendás hasid, hasid, ugye? Hasid, az, az egy mennyire csodálatos hely. A, a van van, hogy ezt el számos kell számos mondjam a még. A nagyon olcsó hippen. A B&H, azt úgy képzeljétek el, hogy három emelet magas, e, gyakorlatilag egy háztömb széles, több, több ö, ö, hosszú pajeszos, ö, kipás, ö, ö, hosszú szakállas, zsidó férfi van bent, mint, mint egész Budapesten látni. Egy hosszú futószalagon folyamatosan van, megy az összes fénykipezőgével, amit akkor abban a férben adtak el. Folyamatos forgalom, hatalmas tömeg, és, és tényleg mindenki ott hagy ilyen 400 dollárokat egy-egy vásárlásnál Nagyon ijesztő. Ugyanakkor, ugyanakkor tök jó díl. Ez az a cég egyébként, aminek a weboldal is bezár Savatkor. Megtehetik egy ilyen Nagyon jól működik. Teljesen normális. Nem, nem is meg. Akkor a választék. Mér? Na, szó, szóval az, az így önmagával már megérte a kirándulást. Az, azért, hogy ezt ez meg, megnéztem élőmed is. Mm, jó, hát akkor jövő új beszámlókat kérek mindenkitől. Addig elmondom nektek, hogy amíg ti elmentetek külföldre, addig itthon elindult a, a nagy nemzeti dohánybolt rulett. Az ugye azzal jár, hogy e, például a határidő előtti napon, a Balatonon gyakorlatilag nem lehetett cigarettát vásárolni, vagy hát legalábbis ismerőseinek nem sikerült, mert hogy a régi helyek így széttárták a karjukat, hogy hát ők már, ugye, hát ugye, az új helyek meg még nem nyitottak ki, aztán most az új helyeken egy csomó helyen meg nincs, még igazán választék. Viszont keletkezett egy olyan alkalmazás, amit nem, nem tudom a forrását, nem tudom a, a készítők kilétét, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon létező problémára ad választ, és nagyon menő. A hol egy trafik.hu címen érhető el, hogyha weben nézed, illetve Android applikáció is van, és hát semmi más, nem tud, mint hogy a nemzeti dohányboltok teszi fel egy Google Maps-re. Az Android applikáció azt tudja azt is, hogy te hol vagy, de egyébként most megnéztem a webes applikáció, és tudta, hogy hol vagyok. Ezek tudják, hogy én hol vagyok. Csak mondom nektek. Szóval, hogy a legközelebb eső trafikot, mármint hogy do, nemzet dohányboltot lehet megtalálni vele, és azt is kiírja, hogy melyik meddig van nyitva. Tehát, hogy még mennyi idő van zárásig. Úgyhogy, aki dohányos, most köztünk ugye nincs egy ilyen se, de Szó, szó. Ismerünk olyan, szó, szó, de ismerünk olyanokat, akiknek ez fontos. Azoknak én úgy képzelmem, hogy ez egy rendkívül hasznos tudsz mindaddig, amíg ugye az ember meg nem szokja, hogy ez az új rendszer van, és meg nem tanulja, hogy a környezetében hol vannak ilyen helyek, de mondjuk amikor nyaralni mész, akkor aztán kifejezetten béna az, hogy mondjuk a jól ismert Palatoni faluban, ahol eddig mindig tudtad, hogy hol veszed a cigit, ott most éppen nem tud cigit venni. Ott, Rácsok vannak az ablakon, és valahol máshol a településen viszont megtalálhatod ezzel az alkalmazással. Azt mondtad hogy a magyarok egyébként jól megtanulták használni Google Maps-et. Mert bármi történik, és volt az árvízi védekezés, volt a hóhelyezet előtte, hasonló jellegű csapásbukot, az egészített fel mindegyikre azonnal lett térkép, domén, csoport, és felkerültek információk tényleg nagyon gyorsan. Hát igen, ez igazándiból Andréból tényleg csak 6-7 év kellett hozzá. És már is megtanultuk használni, de tényleg megtanultuk, én is azt látom, hogy mindenki használja a maps Meg azért kellett hozzá, hogy normálisan, kényelmesen szerkesztő tümegosztató saját térképet legyenek benne, az sem az elején. Hát igen. A trafik már mármint, hogy én így neveztem el, bocsánat, de hogy szóval arról azt el kell mondjam, hogy rendkívül gyors és nagyon responszív és használható. Úgyhogy le a kalappa, Tök jó egy, de valódi problémára egy egyszerű megoldás született. Viszont a következő, ha már az ilyen aljaskodásoknál tartunk, akkor, akkor egy csodálatos hírt találtam, ami pedig arról szól, a Sky nevű tévécsatornának a német leányvállalata Sky Deutschland a BBDO nevű reklámvidökséggel közösen egy újfajta reklámozási módszert tesztel, vagy hát próbált ki, és erről egy cuki kis reklám, vagy filmecskét is forgatott. Mi hát nem hiszitek el, de arról szól, hogy a vonaton azok az emberek, akik elalszanak az ablaknál, és így fáradtan a fejüket ráhajtják az ablaküvegre, azoknak egyszer csak megszólal egy hang a fejében, és azt kérdezi, hogy unatkozol? Legyél nem tudom milyen mobilnetet. És ezt úgy érik el, hogy az ablak üvegben magas frekvenciás rezgéseket hát bocsátanak, ami a koponya csonton keresztül ilyen hangként jelenik meg a, a, az ember fülében. Úgyhogy a, hát szóval tényleg ez a, leg, ez a legalja mindennek, nem? fogom a fejemet és, és próbálok nem hajolni az ablaküvegnek, mert, mert sose lehet tudni. De ráadásul nem akkor, tehát nem úgy van, hogy rá van írva az ablaküvegre, hogy próbálja ki, érdekes lesz, a ide érinti a fejét, hanem a szegény, álmos, elalvó félben levő, nagyon fáradt embereknek a, a fejébe tolnak bele hangokat. Vesszen a nyugat. Na. Mikor az utolsó olyan istek, hogy ha jön a forradalom, akkor a marketingesek elsők lesznek a falnál, ha ezt nem számítjuk. Igazán én azt várom, hogy ott tartsa a munkahelyrőpiac, hogy szegény végzős csoporttársaim de kapjanak más munkát, mint az, hogy a vonatokon elolgó embereket megbökjék, és a fölükbe súdják a marketing üzenetet. Mert ide fölösleges a technológia, ha itt vannak az emberek, és akik... Kérlek, meg... elolgó embereket felkezteni és nem? <há> <hály> Elnézést tudom, legyen szüves, ébredjen oda odakállnom ezt a szórólapot. Hát figyeljetek, mindenki abból él, meg megélhet, és ezt most átkötésnek számom, mert azt látom itt maga előtt, van egy híres, híres ember, egy híres tech ember, a Groupon nevű kuponvásárlós alapcég egykori CEO-ja, akit idén, azt februárban rúgtak ki a cégtől, mert nagyon elkezdett a Groupon beleállni a földbe, és ő most a Hardly Working címen egy lemezt adott ki, amiről a kritika egységesen azt állítja, hogy gyakorlatilag hallgathatatlan. Azért azt tegyük hozzá, hogy, hogy ez neki egy ilyen hobbi, mert otthon a, a több millió dollárjával, amit a Groupon IPO-ból szerzett. Tehát akár még annak is örülhetünk, hogy nem Lamborghini-ket vezet bele százzal, ferrari minden hétfőn, vagy valami. Hát igen, de ugyanakkor meg olyan, itt látok ilyen idézeteket a a szövegből és olyanokat énekel, hogy, hogy ha egy üzleti kihívást keresel, akkor nincs szükséged mba rehez ehhez. Tehát ilyen, ilyen dalszövegeket. Uh, és énekel. a zené az még ilyenebb egyébként. Tehát hogyha, ha van Spotify hozzáférésetek valahonnan, akár fiúvalól, akár valami egyik ügy ügyeskedéssel, akkor érdemes belehallgatni. Itt most így az Amerika kapcsán lekattintottam, és, és fogom a fejemet is nagyon rossz. Egy kattintásról megmagyarázza egyébként az Andrew Mason Igen, Andrew Mason a mögött, hogy miért is volt szüksége a világnak erre, erre az albumra. Ugyanis az azok, azok a 25 év alatti emberek, akik, akik a grupon dolgoztak, azok nem olvasnak elég bizniszkönyveket. Ezeket a pop business könyveket, amiknek olyan címei vannak, hogy Good to Great, Winning the One Minute Manager, sattara, sattara, És ezeket a mély bölcsességeket sehonnan nem kapják meg, viszont zenét hallgatnak. Ezért, mm ha -hmm. zenét csinálunk, akkor így el lehet élni ezeket a fiatalokat. Aha. Tehát mm -hmm. business önsegítő információkat igyekszik zenében sugározni az ifjaknak. Pontosan. Ez van a csávó őrült lehet, nem? Van, -e, van ebben egy bizniszmonopoli mondjuk, szerencsek átják helyett ilyen kis vidmagaddal, magaddal, jellegű üzleti üzenetekkel. Legyünk gazdagok, most! Legyünk gazdagok, akkor, akkor... jó nem, ezt, a, ezt, ezt, ezt nem ugrom meg, egyszerűen csak azt mondom, hogy a következő hírben is egy híres és egyébként gazdag emberről lesz szó, az Yves Saint Laurent-nek a egykori CEO-ja, ugye? Az Igen, aki átment az Apple-höz, és Igen, egy hiba nagyon mi <gül> Na de valójában mi történt? Az Apple uh, tanácsadói helyre, és nem mondanak ennél bővebbet, és uh, semmiképpen nem az iPads megtervezése a feladata. Felvette egy olyan Ipsaloran uh, Teót, uh, aki abban volt nagyon benne, hogy a céget egyrészt világ cégé, másrészt pedig borzasztóan a szexivi változtásra. És hát itt lehet gondolkozni, hogy a világ a feladata, hogyha oda visszamegyünk, hogy már mi is sokat tanaszkodtunk, hogy ez lehet az útságon, hogy igazából nem szexivnek kiszámítható, meg magát ismétli. Kivétel, ha rendkívül, hogy a desktop gépünkben a több kutya nem foglalkozni, lesznek az emberek, akkor már cégé viszonylag jó feladatával a fickó előtt. Ami a jönnek egyébként az Apple környékéről mostanában, azok tapszul továbbra is ugyanezt a képet erősítik. Nem tudom, hogy érzitek, de az összes ilyen, hogy iwatch fogják hívni a, az okos órájukat, hogy, hogy jön az iPhone Lite, ami majd színes lesz, vagy esetleg borítású. Körülbelül ilyen, ilyen menőségek szivárognak ki az Apple házatájáról. Ma láttam hogy nyugat, hogy a legutóbbi iOS beta-ban a Helvetékát lecserélték, Helveték a Light, Noje, valamire. Fordítva, <gül> fordítva, az eddigi Bétában volt ilyen, ilyen nehezen olvashatóan Light, mert az menő néz ki, e és, és volt egy volt egy kapcsoló arra, hogy hogy tedd olvashatóban, nagyjából ez volt a feladat, hogy olvashatóság bekapcsolva vagy kikapcsolva, és most megváltozották az alap értelmezett beállítást, most már az olvashatóság az alapbeállítás. Hmm. De csak azért hoztam fel, hogy tényleg nincsenek hírek. Igen, legalábbis igazán izgalmasak. Mondjuk ez az olvashatóság bekapcsolást. ezt a Microsoft feltalálta jó sok éve, amikor a Clear Type betű betűtípust bevezette, emlékeztek? Az valamelyik korai Windows-ban volt, amikor bekapcsolhattad, hogy a betűk széle az ilyen csakkos legyen, vagy ne legyen csakkos a XP-ben még mindig kézzel kellett az SP nyelküliben, de utáltam. Az a, az a jó egyébként ebben, a, vagy az volt a jó benne a ClearType-ban, hogy amíg, amíg lehetett kikapcsolni, addig ez egy nagyon, nagyon jó megoldás volt arra, hogy screenshotok alapján kiszűrt azokat az embereket, akiknek a abszolút nem volt kíváncsi. A múltadásban már megsértettük az egyik hallgatómat, tehát tényleg nem akartam. Tartani kell a fotát. Nem az ékezetek nélkül való írást, mert. Megkeresés, megvárás. Oké, okay, az ékezetek nélkül való írás szerint, szerintem egy eléggé igénytelen dolog. De az abszolút igénytelenség az, amikor valaki recésbetűket recés használ. Jó, hát egyébként ilyen szörözt ki, és az tényleg nincsen tovább. Másrészt meg az ékezet nélküli betűk használatának sok oka lehet, például, hogyha olyan eszközön gépelsz, amin baromi bonyolult elérni ezeket a betűket. Yeah. A rendszeres hallgatóink emlékezhetnek, hogy nekem pár hete milyen nagy flash volt rájönni arra, hogy az iPad-en lehet ékezetesen és egészen használható módon gépelni. Addig én is ékezet nélkül. Persze, gépelni. de a helyes reakció az, hogy ez egy leküzdendő probléma, és nem az, hogy ez a világ rendje, és az egész dolog egy nem, de hát vannak, vannak olyan platformok, és például az iOS jeleskedik ebben, ahol ezt leküzdeni, mondjuk egy iPhone-on gyakorlatilag lehetetlen. Az a baj, hogy abban az iparágban, ahol én dolgozom, ott, ott, ott ilyen önjelölt, modern kazincik vannak, akik szerint az ékezet az, az egy ilyen csökevény, amit, amit vissza kell vágni. Hát nézd, ez úgy fogsz fogsak Csak egy tervezének egy használó nyelvet használó emberel, és... Minden is. A publikai át, a alkalmazásokat szoktunk használni, és az akkor lehet megalapítani Amerikai kóderek csinálják, amikor már mondjuk ábetűs sincsen benne rendesen. <gül> Amihez tényleg az, az UTF-t kell támogatni, és valahogy nehezebb kivenni belőle, mint behagni. Vágjunk bele a komoly témákba. Meghalt az egérfeltalálója. 86 éves volt, szét nagy kort ért meg, és az utolsó pillanatig nagy tisztelet övezte őt. És ennél, ennél rosszabb magyarázata a munkásságának nincs is? Messze nem, az, messze nem az a lényeg, hogy, hogy ő találta volna fel az, az egeret. Ő egy szentőrültje az informatikának. Ö, esetleg, esetleg arról lehet ismerni, hogy 1968-ban bemutatott egy, egy olyan 1-40 egy, perces demót nyomott le San francisco amiben gyakorlatilag mai szemmel látjuk nem csak az egeret, nem csak, az egeret, nem csak a videótelefonálást, a verziókezelést, a, a szövegektől ezt az Outliner dolgot, mi az, mi az magyarul? Szóval outlinert azt értitek? Outliner, igen, igen, vázatos szerkesztő. Igen, vázatos szerkesztő, amiben gyakorlatilag ilyen krávként tudod felvinni az adott és akkor egymásból le, lenyílnak és tudsz fókuszálni csak a terészedre. Ráadásul ezt kollaboratívan real-time-t tudták szerkeszteni, 100 km távolságból, egy kollégájával, akivel közben videó telefonált is. Tehát én teljesen futurisztikus technológia, ami aztán raktárak mélyén korosodott, miközben ő tovább vadult. Mert Douglas Engelvártot alapvetően nem, nem, a, nem a technológiai innováció meg az ilyenek érdekelték, ő az emberiség javításán dolgozott. Tehát ez, ez a hippi kaliforniai kultúra teljesen a. a Pontosan az a világ, amiből, amiből a, az agykontroll, meg a scientolória kiröntte magát, és nagyjából ugyanebben az időben. A, a számítógép az csak egy eszköz volt arra, arra hogy, hogy az embereket összehozza jobban, és, és hogy így ő, egységben sokkal hatalmasabbak, és sokkal erősebbek, és sokkal tudatosabbak legyenek. Igen, az, a, az intelligencia, a továbbfejlesztés, meg a csoportos evolúció volt az a két kulcs, ami mozgat az ő és, és mi ehhez a számítógépség eszköz volt, hogy nagyon gyorsan kívül is nagyjából szétzavarja a kutatócsoportját? Igen, egyébként azért nem lett ebből, ebből, azért azért csak ez a demo maradt meg nagyjából ebből a projektből. Pár, pár mellé azért még, még folytattak a kutatások ebben az irányban, azért, de, de azért ment szét az egész teljesen tropára, mert, mert lévén, hogy ez, ez tényleg egy ilyen szentőrült kategóriás ember volt, addig radikalizálódott, amíg, amíg senki nem maradt mellette. És az utóbbi, gyakorlatilag így az utóbbi tíz évben volt, volt egy reneszánsz, amikor megtalálták egy, egy irodában, de tényleg, ilyen, ilyen sarok, sarok szobában egy sarokban koporogva a előtt, és és Ne, az... ne de valakinek információ tel fogaláltatott, ami meg a másik erőssége volt. Csak kicsit sarkítok, de, de, de tényleg volt egy ilyen személyes beszámoló, hogy és amikor megtaláltuk Dagless aminek nagyjából ez volt a, ez volt a tanulsága, de, de azóta visszakerült a, az alapító szentül rovatba, tepne zonnal egy rubrikával nagyjából. De jó, hogy tepne ez a madrú, madrú, madrú, madrú, akartam mondani én hogy az a, a piposó ember. Tehát, hogy ehhez képest, hogy, hogy az Engelet feltalálta, az, Inkább mondanám azt, hogy egy vizionárius volt. Na jó, jó, de oké, okay, ez egy vizionárius volt, akinek van egy olyan találmánya, amit gyakorlatilag minden számítógép használó ember, vagy a legtöbb számítógép használó ember használ. Tehát az volt a legközismertebb, vagy a legnagyobb hatásgyakorló. Igen, csak nem közvetlen a kapcsolatokat. Jó, a, a, a, világos. Az egér valakivel elterjedt, vagy valamivel elterjedt, sokkal hamarabb volt a a Xerox Altó, vagy még inkább az első bekintos? Jó, viszont a, a Xerox Parkba a, ebből a csoportból mentek át emberek. Így, így volt nagyjából a tudás terjedés. Tehát va, valami ö, kapcsolat van, van a kettő között, de messze nem ez a legfontosabb szerintem. Tehát ennyi, ennyi, ennyi erővel ténylegül lenne a telefonálás feltalálója vagy a, a Google Docs feltalálója. És normálan a videotelefonás, volt sokkal akkor Jó, de a Google docs szerintem sokkal jobb példa, mert ha azt mondjak, hogy a Google Docs feltalálója, vagy az egész feltalálója, akkor mind a, mind, a, mind a két esetben kihagyunk nagyon fontos evolúciós lépéseket addig, amíg eljutunk ahhoz a termékig, amiről most beszélünk. Uh -huh. És akkor mostanak hogy egy Skype-os feltalálója nem értem, van, ahol semmi értelme nincsen eleben. A Google Hangouts feltalálója, és akkor ez így benne van az egész. Igen. Na jó, és az Isten nyugasztalja, van még egy-két ilyen őrült az életi, akik, akik még köztünk vannak. Steve Oznyak még él és alkot. De mit alkot mostanában? Én már nem alkotott a 70-es évek óta semmit. És ki ő egyébként, <gül> azért azt mondjuk el. A webbőlnek a társ alapítója az ember, aki megoldotta azt, Steve Jobsnak két nyalókáért, hogy 10 chip helyett 5 működjön a floppy drive és hasonlóan milyen, aki csodákat hozott létre, majd beleállt a földbe. Repülőképpen, humábban volt egy darabik, és azóta itt nagy gyermekként viselkedik, és én oktatási projektekért küldődol, meg váratlan helyeken jelenik meg, mint például az Amerikai Sztárok egy jégben, jégben műsorban. De hát ez tökéletes, az végül is nagyon nehéz elképzelni, nem? hogy a, mondjuk, mit tudom én, a prezi alapító Halácsi Péter a nagy duetben lépjen fel. Régi az emberek is nagyobbak ne. voltak. Ne is most képzeld, ha nem mondjuk egy 20-30 évvel később, halálcsi Péter. <gül> hát hogy jó, az nem az azt nem tudhatjuk. nem hogy a HP-val mi fog történni 20-30 év múlva, és hogy akar-e majd a nagy duetben fellépni. Most egész biztos, hogy ne. ne cik nem cik kérdő, akarnak. Nagyon <gül> hogy ha megtenné, akkor egyébként mi találtuk fel a sztárok, egy jégemben felt felépő halácsi Pétert, és majd kérjük, hogy <gül> Úgy legyen. Na jó van, ha már a Google-it akkor beszéljünk egy picit arról, hogy, a, hogy nem is tudom, szerintem az első alkalom volt, hogy a Google ilyen nagyon nyilvánvalóan megszegte a Don't Be Evil alapmondatát, az a ne gonosz alapüzenetét, amennyiben is az derült ki, hogy a Google lefizette az adblockot, hogy az ne blokkolja az ő hirdetéseit. Ez nagyon gáz, nem? Szerinted ez mennyire gáz, egy tízes kemény? Én csodatos húzás volt, én boldogan kacágtam, amiben ezt kiderült. De miért? Mert hogy túl szép tartani az egész, és így meg van egy ilyen gonosz nagyvalóta stikje. Wow! Lehet tudni az árat egyébként? Nem, abszolút nem. Az Adblock Plus az viszont alapesetben alap nem tiltja az AdSense-et, de ezek szerint akkor ez a double reklámokra vonatkozik így. Tehát, hogy a képesek, nem csak a szövegesek? Alapból az első gyanúkség arra én sem emlékszem, amikor megjelent a barlangban egy ilyen többé-kevésbé elfogadott magyarázattal, hogy a, a valójában nem zavaró, nem villogó, nem csillingelő, nem beszél szöveges érzéseket, akkor engedje be a motor. És már akkor sem értették sokan, mert teljesen logikus, hogy valami értési szükség van az internet fenntartásához, és vagy más modellekre. Igen, hát egyébként. Azért az egy logikus megközelítés, hogy az Adblock az nem a, az egész internet legalapvetőbb üzleti modellje ellen van, vagy nem az ellen használatos, hanem a zavaró hirdetések ellen. Ez szerintem. Hát nem, mert tehát, hogy, hogy bármilyen hirdetés, tehát, hogy azt mondod, hogy a hirdetés maga egy zavaróság. Nekem, mint, mint felhasználó, a, a hirdetés ténye már zavaró. A ténye? A ténye az... Nem tudom, az olyan, mint amikor, mit tudom, én egy, egy nagyon csinos pátát nézel a monitoron, és tudod róla, hogy ő egyébként, mit tudom, én, a kétfarkú kutya szavazója, és az téged zavar. Ah, most itt vagyok, itt vagyok Amerikában is, és, és amikor, amikor hazaérek, akkor a magyar médiaszabályozást, nem tudom, végig fogom csókolni. Minden, minden, minden tele van hirdetéssel. És a téli az konkrétan nézhetetlen. Ez az akar... nekem most? Gasz szerintem akkor te egy ideje nem néztél a magyar kereskedelmi televíziót. Ez igaz. Vagy akár nem kereskedelmit is, ott, ott is minden tele van hirdetéssel, nagyon durván. És e, még. Tehát ha még csak az lenne tele, de mondjuk az M2 nevű közszolgálati csatorna, ami ugye deklaráltan gyerek változott, és egy időben ünnepeltük ezt az ötletet azzal, hogy na jó, akkor végre lesz egy olyan gyerek tévé, ahol Elvileg minőségi content lesz, és elvileg nem lesz hirdetés. Hát ott most már nem csak minőségi kontent van, és abszolút van hirdetés. egyrészt igaz, másrészt nem tudom, emlékeztek arra, és nekem az egy ilyen, az elvesztés elvesztése típusú pillanat volt, amikor megjelent, nagyon-nagyon régen. Egyrészt a Borotszon volt, a Bulcima az magazin. Igen. másrészt az volt a reklámsztag, én is szeretem kitörni a fejembe, hogy Kérjétek meg papit, mamit, vegye meg a bucimat Ami a legfocsványabb mondanat, hogy, hogy való reklámozás egyébként. Én azok mondjaggatják az apiukat is. Jó, nem baj. De őket nem a Google fizetilem. Azért nem a Google fizetilem. Adi, következő fontos eseményünk a héten volt, öt éves, az Applenek nek az App Store-ja. Boldog de, film. Amihez -t. énekelni, akár különösen így, hogy mind a kettőtöknek és. van. A kelt különösen úgy hangzik, mintha egy beton szarkofágból jelentkezett volna ma be. Na de, szóval, hogy öt éves az App Store, amit egyébként eh, többek között azzal ünnepelnek, hogy egy csomó egyébként fizetős aplikáció, app, bocsánat, bocsánat, tehát app, trunkáló, eh, beszerezhető, alkalmazás. alkalmazás, az alkalmazás még annál is rosszabb, mint az applikáció. De, de hogy... Hogy igazándiból volt, csak azért akartam ezt megemlíteni, mert hogy, mert, hogy ez, egy ilyen, ez egy olyan sikertörténet, ami megint egy Apple-sikertörténet, tehát megint valami, amivel már sokan megpróbálkoztak, de az Apple-nél változtán egy, egy elterjedt és a világot egyébként megváltoztató, ilyen igazi game changer dologgá az App Store, az az ekoszisztéma, az olcsóért, pici pénzekért adott, pici szoftverek világa, amit ma már mindenki, megpróbál bevezetni a legfurcsább helyeken is. És hogy, hogy igazán azt akartam tőletek megkérdezni, hogy ti szeretitek el ezt az App dolgot? Én akkor szeretném, hogy rendesen kérdezett akarítva, de eleve nem az App Store-t használom, hanem a Google Play boltot, és uh, még és messze, nagy nagyon rosszul hogy ha van egy alkalmazás, akkor abban egy héten belül lesz 10, két héten belül 30, hasonló, nevünk hasonló hikorú, és a az a fajta másolási kultúra van ott, amihez képest az adibasz cipő, meg a polipóló az nem is kustustalan márka lenyúlás, hanem, hanem már elegáns mód uh -huh. Egyelőre én utálom, mert jó időnként jó dolgokat lehet beszerezni, de, de nagyon csúnyán működik. Igen, Igen szempontból nem sok előnye van. Hát egy nagyon fontos előnyét azért említsük meg, hogy amik az App Store logika, tehát az ekoszisztéma logika előtt egy szoftver, az mondjuk került, hát ha ilyen olcsó, olcsó server volt, akkor 20-30 dollárba, ha egy rendes szoftver volt, akkor 2-300 dollárba. Most meg egy szoftver kerül max. 10 dollárba, de akkor az már egy igen drága valami, inkább a 2-3 dollárra jelen. Igen, és akkor emellett megpróbálnak még valami havit így szolgáltatásra abszellelni, hogy azért a, az árkülönbséget vagy visszahozzák. Szerintem nem egy jó trend. Az elmúlt hetekben egy cikk csak nem találom, és nem nagyon dolog keresni, mert iszonyatos itt a nekem. Ami pont amiért sír, hogy az egy-két-három dollársra lenyomott árszint, az azt eredményezte, hogy ha nem csinálsz óriási így tehát nem a tiéd a következő Angry akkor a tisztes megjelentés már nem jön ki a fejlesztőként. Hát így van, és ez bizonyos értelemben szűrni és elvileg a, azon fejlesztők körét, akik, akik dolgoznak oda. De ha, amelyre, tudom, nem szűri, hanem egy a a Így van. Így van, de a felhasználónak minden esetre azért az jó, hogy, hogy egy egészen megfizethető módon e, e, jöttek el az új szoftverek, és ez egyébként szerintem bevezetett egy, vagy, vagy így felhozott egy új fajta hozzáállást, tehát ma már hajlandók az emberek fizetni ilyen technológiai platformon bizonyos dolgoknak a birtoklásáért, vagy bizonyos dolgoknak a használatáért, amire ugye korábban nem voltak hajlandók, vagy nagyon nehézkesen nehézke voltak csak hajlandók. Tehát azért ez, én szerintem ebből a szempontból meg jó trend, még az Inna app egyetemben is azt gondolom, hogy jó trend. Ez szerintem két, két külön dolog. Tehát most gondolkoztam, hogy a Steam is egy store végül is, ami, ami sikeres, és azért a játék árak, oké, okay, gyakori az akció, de a játékárak nem csökkentek rá. Hát, de abszolút értékben a játék árak, tehát azok, vagy azok az árak, amiért végül megveszed a játékot, ha csak nem vagy olyan elkötelezett van hogy a megjelenés napján veszed meg a, a játékot, azok nagyon sokat csökkentek, nem? A a játékok azok még így is... Múlt héten néztem úgy, hogy meg akarom az X komot és, és meghátráltam amikor amikor kiírt hogy 44 emberozára és a, és az összes többi AAA játék is ezen a szinten mozog, Tehát e, ezek, ezek a játékok nem mentek le a, a két dolláros Angry Birds app kategóriába és nem is fognak. Hát Egyébként szerintem bonyolult a helyzet. Beálltak az árszintek? Ennyi ez a triplet ez a nagyon nagy játék mint a a Bioshock, a Battlefield, meg az összes többi, tehát a, a nagy nevek, azok, azok emelkedtek az elmúlt 5 évben 10 20 dollárt, 40-ről felmeztek 50 dollárra, és most így akkor hogy mondjuk új játékot aznap, amikor megjelenik. Másrésztről viszont megjelentek a, a dumpingáros akciók, amiket ki lehet várni, ami lehet, hogy mondjuk egy tibeli játék, két év múlva lesz, de akkor megmutatni még a, a rácsonyi akcióba. Uh -huh. Másrészt pedig a független dolgok azok, beállott, hogy beállított egy olyan kellemes 10-15 dolláros ára, ami azt hiszem, nem kell a megjelenéskor dömpingárul és uh, van egy megjósolható, hogyha tudja, hogy kb. hány ébert el, akkor van egy megjósolható ilyen bevételi görbe, ami meg jó. Most így láttam egy-két játékot beállni a fejlesztőnek, és, uh, és azt uh, Végül nézni, hogy három nappal a megjelenés után, hogy mondja azt, hogy most felmondtam a módon mert mert ez a játék a XIV-ig, és a következő életékom uh -huh. Ez, ez ezzel... pont ez a rész, ami nem látszik az x tour oldalon. Hát nem, de ott ugye, ott valami mit lehet tudni, hogy a, hogy a bekerülő apuknak a, a 90% az veszteséget okoz a fejlesztőjének, de, de a 10% meg nem. Az hosszú távon azért ezt szelektálni fog, én azt gondolom. Tehát a, a, át kell alakuljon a, a fejlesztési ipar is. Tehát az, hogy hogyan fejlesztenek ezekre a platformokra, az is változni fog. Nem tudom, igen, hogy hosszú távon egyébként jó út de van a, a felhasználók vásárlónak igen. Hosszú távon mi fog ebből az az egy érdekes kérdés. Ez kicsit olyan, mint a zeneipar, hogy, hogy most vagy azon, hogy megpróbálják visszatornászni az árakat, és azon a trekken elindulnak, hogy már megtanultak az emberek fizetni az internetes, vagy a, az interneten keresztül elérhető megoldásokért, vagy tartalomért, és ezt próbálják egy kicsit feljebb tologálni, vagy az ilyen inap dolgokkal elosztani a, a költségeket. Nem egyszerre kell kifizetni az árat, hanem, hanem apránként, egy dolláronként használatarányosan. Vagy az van, hogy egy új árazási modellt hoznak be, pontosabban új költségstruktúrát hoznak be, és megpróbálják ehhez az árszinthez igazítani a fejlesztések bekerülési költségét. Mindenkettő érdekes szerintem. Ha minden kötél szakad, akkor elmegyünk a Ross Hunting 2 kolderének felolvasom a stíle, és a Ha minden kötél szakad. Na de, kütyüzünk egy kicsit, de ezek fontos, fontos apróságok egyébként a kütyükkel kapcsolatban is, mert például az, hogy a Corning, a Gorilla Glass fejlesztője, az bejelentett, hogy képes lesz, már, már csak két évet kell várni, és képes lesz tükröződésmentes üveget tenni a telefonjainkra, hát az iszonyú elő lesz. A Corning az nem a kedvenc cégünk egyébként, mondom, hogy nem válaszoltak a legutóbbi kérdéseimre. A Megkérdeztem tőlük, hogy nekik kimutatták, és az a New Scientist-ben közölték is a, azt a hogy a, a mostani generációs Gorilla Glass az idővel csökken egy kicsit a mérete, összemegy, mert, mert megfelelő valós energiaszintű állapotban mozognak, a, az üvegben levő nem tudom milyen atomok, az befolyásolja valamennyire kötyültő gyártását, 5 mikronos elmozdulásra van szó, de összemegy az üveggyártás után, arra ide el kérdezni. Szóval. Viszont ilyen tök jó kírek jönnek tőlük, mit a havonta egy-kettő, vagy éppen mivel foglalkozik, akkor lesz a hangtól különleges. A következő kütyű, az viszont inkább csak a kütyűnek a belsejébe való dolog, az egy, az egy litván startup, aki olyan roaming szolgáltatást nyújt, hogy sok esetben a, a nemzeti tarifák alatt tudsz roamingolni, és valahogy trükkös módon nem a voice over IP-t, használják ennek a megoldásához, hanem a GSM hálózatot, és valahogy egy appot kell a telefonodra telepíteni, és onnan indítani a hívást, ami csak egy jelzés, és ami aztán azt eredményezi, hogy visszahívtéged téged az a startup, vagy hát a startupnak a szervere. Fú, és valahogy, pontosan nem tudom, hogy hogy működik, a lényeg az, hogy a jelenlegi roaming tarifáknál jóval alacsonyabb áron tud Velük az ember. Én ezt nem értem. Ma már a említásban nagyon sok hülyeséget mondtam, ezt én is érzem, és közben folyamatosan liszom. Tökkel <tos> képzeledő az, hogy minden hívást elindít Néli Klausztemre a telefonján, és nem, nem mennek szívózni. <tos> hát ez egy elég érdekes megközelítés volna. Nem valahogy. Hát nem tudom. Na jó, mindenki olvass el, és várjuk a megfejtéseket. Aki megérti, és megmagyarázza nekünk, azt kitüntetjük egy Meti Heteor díjjal a jövő héten. Mit szóltok hozzá? Igen, egyébként egy közös e-mail címben gondolkodtam, mert bemondhatnák, hogy a nem tudom a tárgyal a infoklac.metiheteor.hu-ra, küldjük a megfejtéseiket Budapesten a hacsánat. Igen, de végülis, végülis ez az e-mail cím létezik. Ja, az létezik? Igen, tulajdonképpen, valaki gondolja, akkor így is rá, hiszen működik, és mind a hárman meg is kapjuk. Ó, tök jó. De én biztosan. És ilyen kell csoltet, bármit mondhatunk előtte? Bármit, persze. Jó, akkor minden robothoz így specifikusan. Már megint belaktál ide egy kücsüt, Feri, az metiheteor.hu-ra lehet ezeket? Illetve a részegen adta meg kukasz metiheteorhu a sose hiszik el, ezt próbáltam, de sose hiszik el. Az a baj, hogy nagyon kevés kütyűt raktam, raktam be, és még így is nagyon sokat beszéltünk, pedig azt mindenképpen akarom nektek mondani, hogy a, hogy a Motorola-nak a Jézus telefonja, a Moto X, ami ugye az első olyan telefon, amit a, a Google, miután megvásárolta a Motorola mobil részlegét, a Google felügyelte ennek a, ennek a telefonnak a tervezését és a gyártását. No, ez a telefon azzal próbálja eladni magát, hogy, hogy Made in the USA. Tehát, hogy hagyd a szar kínai vacakot, Amerikában vannak a legjobb mérnökök, és az amerikai ipar gyártja neked ezt a készüléket. És valamiért én azt gondolom, hogy ez fog működni nekik. De nem vagyok benne teljesen biztos, persze. A nacionalizmus egy, egy biztosan működő, régen bevált dolog. De ez nem nacionalizmus talán, ez talán még nem nacionalizmus, nem, ez nem inkább, nem. tudom is amerikai, röpbe, amerikai mobiltelefon, ha így fogalmazod meg, akkor micsoda? Ha így fogalmazod meg, akkor egy csúnya, csúnya tech-pornó. De egyébként a másik, hogy amerikában ez nagyon működik. Elég végignézni a, a Kickstarter-es ott uh, mindenki vagy megpróbálja leplezni ezt a Kínában gyártottat vagy kiemelni nagyon nagy betűkkel, linkkel, meg mindennel, hogy amerikai mérnek terveztek, tervezték. És, uh, és vannak ilyen teljesen értelmetlen nostálikus tárgyakat forgalmazó webboltok is, kézzel készült baseball ami pusztában a Median-Amerika szlogájára megy rá, és uh, büntetesen sikeresek és Brooklyn közepében csinálják a ángliitbart. Igen. Ezt azt hiszem, patriotizmusnak szokás nevezni, nem? Szépen, Milyen, szép synonima, igen. Szép synonima. Esetre... Azt mondom, hogy itt vagyok Amerikában, addig kéne nyitom egy Kickstarter-t, ilyen Made in America könyvjelzőkkel, vagy valami. Esetleg nem ez, nem ez táskákat javasolnék, hogy nem ez Az az. Vagy egy szimulároslomozból késztett Do uh, Yourself-Badjonán a Bruce Springsteen-slágerét. <laughs> és a kiadáshoz kérnéd a 10.000 dollárt. Igen, Igen, Limited Edition Fluts-ot lehet öltetni dropbox a right. végén. És abból hoz, hozhatnál nagyon sok Kindle Paperwhite-ot, és van eladhatnád dupla áron. Na, ezt jól összeraktuk, ez egy ilyen hibátlan üzleti modellnek hangzik. Igen, ez a harmadik nagyon jó üzleti adásban. Igen, és akkor még csak most jön a, a crowdfunding a foglalkozó rovatunk, amire már nagyon kevés időnk lesz, de azt nem hagyom ki, hogy a az okos zokniről beszámolja. Neselj a kérlek. Hát az okozzokni zokni, ez nem van mellé, úgyhogy mondjad. Az okozzokni, az, hát mondjuk csak a nevéért szerintem megéri fenntartani ezt az egész podcastot. Kimondhassam azt, hogy okozzokni, zokni. Hát annyira csodálatos. Jó, és amúgy nincs olyan nagy menőség benne, mint amennyire gondolnánk. Egyszerűen a, egy olyan zokni, aminek a talpába érzékelőket szerelnek, és kb. ugyanazt tudja, mint a az ilyen melkas övek, amik a, a szívfrekvenciát méri, csak itt még annyival jobb a dolog, hogy miközben gyalogolsz, ha te okozok a fedett talpadon, miközben nézheted a mobiltelefonodon, hogy, hogy milyen nyomás erősségek nehezednek az egyes talpontokra, tehát praktikusan látod, hogy luttalpad van-e vagy sem, ezt egy nagyon szép ilyen hőábrával lehet nézni, de hogy minden a smart szoknak hívják, az egyszerűen szerintem csodálatos, és tényleg a Crowdfunding egyik csúcsa az, amikor már a kozzók lehet az IndiGogon hajtani. Tudom, érdezi, a, a kik is voltam, nem, hogy két hétben valamikor egy ilyen zongist Ebből is látszik azt, hogy azért az aktív montaholás innováció történik. Azt ugye egy a tis csapat csináltak, akik azzal nagyok, hogy test. Tájakon ilyen hogyan húzódik az anyag, hol nyúlik, hol van rajta nyomás, jellegű méréseket végeztek, és már volt okosingjuk, okosönten a és az oknál tarttak, és ott is pontok, magó kávé szemcsés, betét, Minden Isten bánata van benne, és a végén Zoknél beszél egyébként. És voltak az a nagyon szép mérésével, hogy hogy azon, vagy sem. Csak rehegcsélünk itt ezeken a dolgokon, pedig azért az, hogy szenzorokat tesznek a, a, a viseletünkbe, a különféle a testünkre úszható dolgokba, az azért nagyon, nagyon itt van, és nagyon komoly alkalmazásai lesznek a közel a jövőben, azt gondolom. A múlt adásban, vagy két adás előtt beszéltünk talán arról az úszószemüvegről, ami, ami méri a púzust, emlékeztek? Megvan még. Az... az egy tökéletes, tökéletes megoldás, egy, egy létező igénynek a, az ügyesebb kielégítése, vagy az ügyesebb megoldása. És neméggé mindenki terminátor lesz egyébként az időban hasonlíró. különösen akkor, hogyha az üvegen keresztül sugározzák be a hangot a fejébe, hogy megint csak visszatérjünk. Ez nem tudok napirendre térni, ez annyira paraszt, hogy nem tudok Egyébként ar arra van ez a és magyarázat is, és remélem, hogy ez a kontemus magyarázat lesz az igazi, hogy csak magukat akarták népszerűsíteni ezzel. Hát így vagy, úgy nem tudom, szépen a, a PayPal ellen szembes. Azonban az Indigo -o -o projekt oldalon, hogy kírják, hogy made of fabric. Azok Ennél kevesebbet nem tudnak állítani. <gül> Anyagból van. Anyagból van. Hát igen. Na van még nektek két nagyon hülyes startupom. Egy amerikai és egy magyar. Az amerikai, az a flyguypromotions.com címen tekinthető meg, egy rádióirányított repülőket tessenek magatok elé képzelni, amelyek szuperhős alakot öltenek. Tehát ilyen, ilyen üreges szuperhős bábuk, amiknek a melkasában pörögnek a propellerek, és tudnak repülni. Tehát olyan, mint a Superman repülne, meg, meg a Wonder Woman repkedne az de de tök jó lehet RC kontrollerrel irányítani, és csodálatos promóciós lehetőségeket lát benne a két 60 felé közelítő founder, de viszont az egész annyira marha jól néz ki, amikor azt mondják, hogy és akkor képzeljük el, ahogy egy ilyen berepül stadion fölé egy baseball meccs kezdete előtt, hát én értem azt, hogy ezzel, tehát ezen én hirdetnék. Mit lehet ezen hirdetni azon kívül, hogy szupervány? A, a most kijött film, film kivételével én nem, nem látok ennek lehetőséget. Úzhat maga után kicsi zászlót, Köszönöm, leszállhat. szuper, mert azt nem Meg itt lehet írni bármit, mert Amerikában egy baseball stadionban vannak olyan kamerák, amik ilyenkor ráközelítenek, és a kurva nagy kivetítőkön megmutatják, hogy mi van ráírva a honlokára. De azért tényleg nagyon hülyeztartabb, tehát a nagyon hülyeztartabb kategóriában találtam én is. De imádok. Imádom, ennél viszont jóval kevésbé imádom azt a magyar startupot, amiben ma akadtam bele, és egyszerűen nem értem konkrétan, de majd én megmagyarázom. A Fly értettem. A Fly értettem, igen, annál is inkább már megnéztem egy riportot a fickókkal, akik elmagyarázzák, hogy ő szerintük tényleg ez milyen fajta promóciós lehetőségeket rejt magában, és úgy magam elé tudtam képzelni, hogy ebből úgy lehet valami. Meg nagyon tetszett maga az eszköz, mert tényleg mennyire perverzne, hogy valakinek eszébe jött, hogy babákat szereljen fel láthatatlan <gül> uh, propellerekkel, és azokat aztán rendhesse az égen. egy Gipson regényben voltak egyébként ilyen repülő furcsa tárgyak, de nem tudom melyikben az van. Az utolsóban volt, a Zero Historyban volt, és azok ilyen pingvin formájú dolgok, az is egy létező dolog egyébként, ilyen, ö, hatalmas, milyen nagyobb, amiből, amiből a az időjárás ballonokat szokták csinálni. Mylar, okay. mylar készült pingvin formák, meg ilyesmik. Teljesen futurisztikusnak tűnt, aztán rájöttem, vagy megtaláltam, hogy ez is egy termék, mint Gibson-nál szokott lenni általában. Ez ennek a csávónak a legfontosabb trükkje mostanában. De menjünk tovább, hogy a az Hát igen, szóval ezt ne, egyszerűen nem értem. A magyar startup eh, egy ilyen csodálatos, olyan igazi startupos oldalt készített, ami. Az összes trendnek megfelelés nagyon menő, és egy nagyon menő okostelefonos applikációt reklámoznak rajta, ami ingyenes GPS nyomkövetést kínál, real-time webes megosztással. Tehát magyarul, amikor elindulsz mondjuk biciklizni, akkor bekapcsolod ezt az ezt appot, és elindítod a nyomkövetést, és a te aggódó szeretteid, azok tudnak téged követni a térképen, a real-time mozgásodat tudják figyelni. Mint a Google Latitude. Hát az, hogy real-time, igen, de az is, igen, tehát ez volt az én megakadásom, és hogy úristen, de hát az App Store-ban, meg a Google Play-en körülbelül 30 et találok azonnal, mindegy pontosan ugyanezt tudja, leellenőriztem, tényleg találtam 30 et a Google Play-en, és ez a cég pedig ezt úgy adja el, mint valamilyen igazi nagy invenciót, de talán még ennél is egy egyel gyönyörűbb, hogy ugye az a hirdetik, hogy ez egy ingyenes GPS nyomkövetés, mint hogyha mondjuk egyébként szokás szerint a világban fizetős lenne a GPS nyomkövetés, ami hát legfeljebb az ilyen flotta követő rendszereknél igaz. És akkor volt egy apróbetűs mondat az oldalon, ami így hangzik, az ingyenes nyomkövetés 12 hónapra szól, a készlet erejéig. <gül> és akkor most képzeljük el együtt, ahogy elfogy az ingyenes nyomkövetés, már nincsen belőle több, és ezért sajnos már csak pénzért lehet nyomkövetni. De most felélek. pedig színikus, hogy én ezt észleltem. Arra ar ar az országra beszélünk, hogy egy kiadó belépett az e piacra három dabb lejárt címmel, amik előző évben már 500 as ilyen bödön -bödön megvásárolni, majd kilépett, és momentán elfogytak az e tehát nem lehet kapni. Nem mondunk neveket, hogy az aggavéről van szó. Igen. Mert hogy néz neki az... Igen, szóval elfogyott az e azt a tudom esetleg adni, hogy ez a cég, ez természetesen ennél, ennél profibb ilyen, ilyen flotta kezelő dolgokat csinál, és annak egy ilyen hómosított kísérlete ez szerintem. Igen, én is erre jutottam, én is megtaláltam a linket, ami a, a profi ilyen, Eh, hogy hívják ezt, útnyilvántartás és, és flotta követés rendszerekhez vezetett, amiből nyilván lepárolták ezt a cuccot, de hogy, hogy annyira elképzelem azt a, azt a szituációt, és lehet, hogy nagyon tévedek, és majd eh, kapunk ilyen felhasználói kommenteket, amik arról szólnak, hogy ez valójában nem is így volt, de én úgy képzelem, hogy az ügyvezető azt mondta, hogy gyerekek, nem tudtok csinálni ebből egy ilyen olyan napot, ami az embereknek lenne jó? Ó, de hogy nem. Mondták a gyerekek, és megcsinálták ezt. A... Egyébként gyönyörűen megcsináltak nagyon szép az egész. De hát mit csinálnak az emberek? Hát az embereknek szükség van arra, hogy pontosan tudják egy térképen követni azt, hogy hol tartanak Én Még csak nem, is, nem is ezt vitatom, mert egyébként el tudom képzelni, hogy ennek a dolognak vannak felhasználásai. Nem nagyon gyakori, de azért vannak. De hogy Csak azt, azt nem értem, hogy hogy lehetett felhúzni erre az egyébként millió számra megvalósított ötletre egy ilyen teljes ö, ö, újdonság varázslatot. Annyi nagy gyönyörű módotok vannak itt, ha, ha már, már gonyolódunk rajtuk, akkor hat gonyolódjunk rendesen. Azt írják, hogy telepítés és párosítás után azonnal indulhat a nyomkövetés. Igen. A Fika Blogot bezárom, bár én nyitottam meg, de most akkor fikázásra ennyit. Várjuk szeretettel a magyarázatokat, tehát én tökre nyitott lennék, hogy megértsem, hogy, hogy mi ebben a más, hogy mi ebben a menőség. Már csak azért is, mert az egészhez úgy jutottam hozzá, hogy egy nagyon kedves ismerősöm lájkolta ezt, a, ezt az oldalt, pontosabban ennek az oldalnak a bemutató videóját, akiről egyébként tudom, hogy abszolút képben van. Appok tekintetében, tehát lehet, Valami, hogy ő lát benne valamit. Úgyhogy úgy, izgatottan várom, hogyha valaki megmagyarázza nekünk, de ha nem, akkor viszont akkor előállok az én záró találatommal, ami szerintem a hét találata egy játék, egy szimulátorról van szó. Az ember lehet rumba, robotporszívó ebben a játékban. <tos> <tos> És úgy is szól a cikk, amit találtam, hogy Nyilván mindannyiunk életében előfordult az a pillanat, amikor elgondolkodtunk azon, hogy milyen lehet rumba robot porszívónak lenni. Én, akinek van itt van egy rumba robot porszívója, én még soha nem gondolkodtam ezen, hogy milyen lehet a robot porszívónak. Szóval elmondhatjuk, hogy Nyilván... téged a romba döntött romba? Uh, hát elmondhatjuk de ez nagyon messzire vezet, és erre már semmiképpen nincsen időnk, hogy ezt megtárgyaljuk. Minden esetre ajánlom kedves figyelmetekbe a rumba-szimulátort, annál is inkább, mert van két játékos üzemmódja is, amikor egymás ellen lehet rumbázni. C -c -c -c. Zárjuk le az adást. annál is inkább, mert kelt egész egy óra alatt egy betonszarkofágból beszélt, vagy egy nyúl, nyúl igen, pedig, le, mert ez az interkontinentális hívás, ez, ez nagyon drága. Gaznak pedig sokba kerül az internet ott a Góker irodában, és ráadásul, mint megtudhattuk tőle, buborékos üdítőitalt sem tartanak a Frigiderben, nálam pedig bejöttek a szúnyogok a lakásba, úgyhogy ígérik meg azt, hogy a jövő héten próbáljuk meg úgy, hogy a kelt már legyen itt mondjuk. Én nagyon ügyekszem, bár egyébként ez is egy nagyon kellemes ország mind a kettő, ahol most rában tartózkodom, de fogok menni. Jó, hozzá kérlek Higgs bosont Az Zaskóval, persze, a Szervé most azt gondoltam, és hogy szétasztam. Köszönöm. Igen, erre kérem és, és lehet nagyon. És azt akkor Na hát akkor ennek Sziasztok. a reményében jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Csáu.